دا هر قسم اسلامي کے سٹو دمیلاوی دو پتا یاد ساتی ایوب اسلامی کے سٹ مرکز دا قصخوانی بازار شاته پی خور خار مرحیم الَّذین کفر و صدو عن سبیل اللہ و سلام آنهم الَّذین آمنوا و آخر سار حادی و آمنوا مانوز دلال محمدیم و الحق میں ربهم کفر آمن سیاتیم و استحبالهم دارکہ بیانن الَّذین کفر و ترویر باتلوان الَّذین آمنت با حق میں ربهم کدارکہ دیب اللہ و تتيبن وصل ختم ختم انزلن تنځنه وي مدنی سورتهونه لري د سورته مقصد القتال في سبيل الله تعالی موږ یې سره مآ سبب او قران دا قاعده ده په ماسبه کې سورتهونه کیونه چې کله اصول د توحید اچولو لشي واقع نه پخ د قتال سورته چرول شي چه دا مسئلہ علا ٹنگی دے شی علا خورے دے شی چه دے قتال ہو شی چه قربانی پر دے مسئلہ ہو نو علا ودا مسئلہ ٹنگی مکی سورتون کے دفع دا شبھات نو دا سورتی بوتا دپار دے قتال ہو شی سبیر تعالی چه مسئلہ تا بے انکرا شبھات دفع شو. نو پکلار بنکے لے ام خلق کے ردیم و سلیم مقابلہ نو آگئی سر جنگ ہوکا مدصورت مقصد ان قتال فی سبیل اللہ تعالی او قصورت وکم صلیخ آیتون دی مخ کے نلس آیتون پا قتال فی سبیل اللہ تغیبن او رس نلس آیتون پا حالت منافقینو دی کہ منافق با ایمانہ په قتال کې څنګه چلول کوي چې دا دغه مسأله بیان شي او ته وې قتال ته تیار شې موږ یې څنګه چلول کوي <تصفح> موږ د صورت کې قتال فی سبیل الله واهوال ماجکین چې حالت ته منافق څنګه لري ټول مرمنافق پهله خبره کوي لکه عمل ته نه راوړي آ کسان چې کفروکو پالا ضرورت <تفاروح الـ> التوحید بعد البيان و بعد اظهار البرهان پس لینے چه بیان و شو دلائل قائم شو شو بعد نہ فشو او بیان کفر گئی یامت کے سورۃ ختم شو پترذیب القرآن آ کسان چې کفروں کو په قرآن او بندې کو خرج د الله دی کتاب نو وربال شو زې عملو قرآن نہ خلق باندې الله وای دا غي عمل هغه هي چې او خانه کا به جوړ کړه وا هغه له له چې کړه او ټول बर्बाद شي یو دغه کتاب نه خلق مې نګي اګسان چې منار پکوړان عمل وکنه عمل نه بیان کې قران ايمان راو کتاب چې رسول الله عليه السلام حالانکه د احاديث راپنه والذین آمنو کې مجمل ذکر شي نو مانو درکه مسراحتا نسګه اول حق داوی تاکید وکړه مطلب یې بکی الله دې مصیبتونه سیئات هم مصیبتونه حضرت بکی د حالت بالاهم حالهم راځي وجنا چا کسان چې کوفر وکړ تا بيشره باتل قران یې په غوټ باتل پر روان شو نو چې باتل پر روان شي نو قراي دغه اعمال बर्बाद او کسان چې ما یاد په قران تالیشو زه رات نه دینل دا نه کې به نه الله خلکو مثالونه چې کوم خلک د قران تالیشو نو الله mesti وزونه وجه لګی او چې کوم خلک د قران مخالفه نو الله د ایمان وروازایي پس کله چې مخامشي کافر وته نو خپل پښتون دي فضرب زربر رقا کله کې کا قرآن ومانا نو چوما نه نو کافر ته و خواند کیږي او مقابله نو دلیل او بري وکړي اغلين کې هغه کیو نرمي او سختی کې نه مقابله کړه حتی کې چې ښه تا سو لا کفار نه ده نه پس لګي کئ تان وساق کرن چې کافر به کې چې نو لکي نذتارون بعد 104 یایسان دے قصدنه یاتنه فجر استلدی حتا د فجر بر رکعات پر دے فجر بو د ر رکعات حتا تداول هر بوزاره و قلب بسټونو با به وې ترغه پوری ذکیر دي آل هرب هر جنگ ته آل الحرب وصلہ. ال جنگ هر حاضر وصله اذر د ویزر ترغه به جنگ کافر غوا سره کې دی او غیر गुन्हा تموی ترغی کې کافر خپل کفر شرک پی دی غوا سره خبر اوم داړی کی اگر زای چې دغه یو بدل بوالي نه په خپلا لیکن دغوا امتحان دی چوار وار او کته مسلې ته پاسو کنه جاته دغه ورځ دین انتقام کوله غسه شي لیکن ازمائش کې د باز او په بازو, پا بازو. کتل مقرر کو جوار غتل کافر مقابلہ لذیو کنه دی اغه سان چویلی شو پ진دا الله کہ نشلینغه الله دے عملنا دا گئی کم عمل کی جہاد لتر نو الله دا عمل لای خرابای یا چ نور میکے کرلی نہ اجر برابر جنت پر کی فلن ذللہ اذر بیت سہدین اوغه دی ته جنت لار بسمی کی دی جنت او صحیح دیم او کسان انچه دا اللہ دین کی ملوشو انو اللہ بدیتا میرا او خبر کی حالت تذی با حالهم او دنو اکی اللہ دیلہ جنت تا عرفا لهم اغ جنت چی جو کرے اقرائے دیلرہ او عرفا دو عرصو چلیتا ہوئی اغ جنت چی اللہ خجمی کرے دیلرہ تایی با حامانہ کئی او عرفه د تعریف نوم ده معنا بیانور او جنت الله دا عرفه د اورفه چې کی اورفه او جنت چې الله خو جوړه د تعریف چې کی کول او بیان کړئ یا ایمان والے ته داږي زین د الله په خاوره تاسو اندات کوي اترګو کې صاد اکھلک بکی یعنی ملک و دلدر کی قدمون بکلک کی یعنی ملک و تاسب پاد کی آقا کسان کی کفر کو, کو بجیاد جیاد تران شو خیمہ کی پاتی شو نو حلاکت تر الہ برباد شودے عمل زدہی اگا نور عمل اگا حجرت امتباع حالت شام جی جیاد تران نشر پاتی شر نو نور عمل چی حجرت کرلے نور عمل چی مزردس کرلے اگا امال لہ تباع دا دیو جنا چریبد غنو آش چلالاري غلو الله راله غلو জিহاد نو دې جيا تلا نشو ندی. ندی نو دیو جنا نو برباد خوړای دې امن نه واستفي پرکي غلي jihad تم دې ندي ګرځي د دنیا کې فسګوري سرنګشان جام دا کسانو چې نه پخاو هغه پخوي چې دېاد نو کړې نو دا دې مندل څنګه دم الله عالم علاکترا او صلی الله عليه باندې اغه کافرانو نه پارا دغه حالتونه دي نور کافر نه مراد منکر دی یار چې جیاد نه منکری نه دغه څخه راوی اعتبار کوي دادیو جنا چې الله دوست نه داخل کو چیما لري په جاد او کافرانو چې منکر دی جاد نه ني نيشته دلندازي کم خلک دی جیاد نه منکر شو ناغي دلندازي نيشته یقین منه دن جن بيغه اخره کیما نار پزات عمل نکنه عمل نه جات تلل دنه مګې دای را جنتونو ته راوی وی دلانه هغه ولي او کسان چې کفر وکوب جات دا کفرو کفرو جاتل نشه هرنو فائدہ خري دی خپل پشان لکسن چې خري دنګر خوراک کای لکدنګر چې کای او زایل لېله سمانه لکنګر چې خوراک کای سوټه کای انور په فائدې نه پوهه نو هغه انداشه مشالله ډېر زما نه کیږي د ښوونځي سرکاري بنیاټ کې خولې شم زړه زړین موږ له سي لاندې ولاړو د پاکستان یوو فدراټ ډول له حکمونو ومشرانو د وارو په کې ډیرا قوم زده کسم بورډ لګیدل او تعلیم القرآن هغه ته ما ته د څزاره مې لري قرآن ورې شي ته سو خو ایمه زه ته تعال د وی کوان مله ګرازي ته تعال الحمد الله ماوي یو بل سره یو خوندل چې مناسب را الحمد روزي جوړه وکړي ما سره د اتن له ته دا ته شنوای خیر دی ما څنګه غوي هغه کې دایو نوې صدراتو هغه را ته را کړو ویلی جېټور ته وي ینه کول کې دا نه لای جوړ سمون دادا ایکار ویل زميرزای کې کلی توی تې د مصدر ده یان د کلی اصلاح مور ته مې سوراوی وې موږ د لوی سره کې د کلی اصلاح کوی بیاو ما قران کې د دې بارکه سورته شته سمبن ونه ما قران کې ویلګټ نشته سورته سورته ویلګټ ونه دا وړه راڅو خبره را چه قرآن بے کتاب دے چه دور اهم مضبون چه تاث و پاغی مشغولی آلکون رتوائی حکومت صفقی او قرآن کے دیده اصلاح نیدکلی دا اوڑی ناقذ کتاب دے غلی شروع مانا قرآن کے سورت داگی نمی ویلی جائد پرستان ہوگی دے میں ویلی جائد گولی جا انگلزائی که مائکلی تاوی پارابای البلد وی داگی سورت البلد نوانځي کې ترجمه راوې دي چې هغه کې الله اصول بیان کړی دي لکې ما دي ما ته ما دې اصول لیدل کې دي اسلام یو دا چې امیر باغه اصول کیږي جفا کش وی اکلک دي ان تکا جهن ال ربک چې امیر جفا کش اوکلک دي ناغښه یې نیته نامر د اوسمان نیته دین دا چدکلی آمدن زکاة خیرات پزار لگی نوزائسر فق و رقبتن او اتعامن فیومن زیمت سووتن سلطون اخلاص کئی دی جہالتنا درسون شورو کئی قرآن نواخ لئی دن اچار سر تعاون امدادو کئی چاگر قرآن تودگار شی چاگر سلط خلاص شی دان جو سر قیدی دی نغم خلاص کئی او دی جہالت میں خلاص کئی او دا پیسے یتین مسکین لور کئی اگه پر سبق ہوئی دیم اصل داوئی چه کل اداکار تاکی نو خلق با بتالان تانوئی و بالحق و تواسو بالمرقمان نو امیر بداسی چه اگه بدا خلق با بدرد و بدلکی گنا مرگو تا وداوئی چه خیر دے گزارت کوئی رحم کوئی دادری وصول دی یو بلتحوکتن ما تاہی دا صورت با تصورا وقتی با مدرکا لکی دینرل مې تل کې ولې شم میا کې ولې شم درې ولې کې ولې شم درې ګڼې کې ولې شم ګڼې کې ولې شم په کې نه کټونه پاتو او افدوک دې ولې ستل وسو سامي ټول مطبم ما سورث شروع وکه په کلاغه موږ الهکو ما ګنټه کې یو نیو ګنټه ما ہوئی تدھے بانڈا کر سکھیں کیم رجی نسطا تلار شاہ مجرمونی لندن تلار شاہ لوگ نسطا کی پکار چھتا پروفے سر ہو لگئے اب قرآن دا سے بخئے دائسے قرآن پکچالنے ہو جی نسطا ضرورت دے چھتا دے لوگ نسطا تلار شاہ مورتا ہے میں انبیاء اللہ کروکو پیدا کرو بانڈوں کی ازن دے بانڈے سرائیں دے رائے کہ یو لوگ حاکم و مطابر اغول روڑ لاغ غزي ارغه ور اورايتي ارغه هغه یو ولته وكتل يمون كنېدو ګرامره نه سهبرا سره زینو زه کده دې خو دغه په پیر بجه خوشاله شي خو دې زينه چا ورایله يمون سره بجي ما ته ته بځم سره ما زه ملمنه ما ونه کته دې منو سره بخا ما خالي لوش مزه کې درم ترګان دې چار چا په رټول درې لکه پولا یې قران کې بوتل شادي کنه څه دی نه بوتل شادي په او دې د نو نه لاره مریس روز دې دم نور عالم کړی کې نه است نو ماته ولې مزه کدار ورایو خو نو زه وګواښم لکه قران کې سورته محمد هغه کې الله فرمایي چې داسې قومه پیدا کړم چاوی به خوراک کوي زمون کې غوان پولاری کوي ا پولاری سوټوم کوي نظر غوانونه خلاڅم کوم ما چې یا ټول څه نه پروت څه کېناسته ډوړای نو کول خان راووتل ویولي نځي ورته دي ډوړای بس کا ویولي مورا نه څه وی یا ټول څه ما ته څه دی مې د چي ناشن دا ډوړای خدا باخي چې ما رخصت کې زدي په نغه ته عزتانه نغه غری غری السلام ته د کور سره غری توې کړی ده یو مو د د دینه ذات قسمت ملک من کو شر کار کوي اجازه تایید وسخنی اتې ګدي اصلاح د کلو کوي او تاسو ااصللا کلي سبق منري قرآ نه د ختم کوم دا خې مثالله م او له دا د مل تسمره خت دو ف سط غیره مص دن من الشقا اتفر دي بسود دي مل خالي شو دو سره مخلکو مشرم او دا مشرشي نمه تاسو راغئ مزداقي هغه وښندل ما غسیتې مران خلک نه ما دغه تش دوله چې فاتیا ما دا کبي تاسو جاهلان صورت د قران و مزانور دي دا مقصد به دي صرف ورځه دې دې چې کله دې و چې دې مقصد په دنیا کې خلاص تا او خړټه شو مله په ځای نه انده ا دې د کله نه دا مضبوط طاقت کې د کلی ستاره نه چې وښړلې ته مکه یې ته شارلې دا مضبوط کلی په خوږي چاغي امبيار شړلې اړې دکلونه مضبوطه دا کلیواله پمټو کې د کلیستا غنه چې شړې ته علاګمږي نو دا غیندادي چې موږ علاګ مدایغي ماونه څوکنو ما څوک چې په دلیل باندې دریل درا په قران اا څوک چې پتو هېږي په شان دا اچاره چې خست شه د باداملی اتابیش الکل قایش صفات جندا جنات کلو متقانو سرا آقا جنت سنگا دیو حالت پا جنت آقا کیا آقا لوز شوئر متقیان اصرا پده جنت کی ولی دی دو بونا چنبای بدبوی آسن دسلن اصنونا دیو نبای کلی دیو یعنی او راپی نیتی شوئر نو غیر متقیم دا لازمی مانا یعنی ذره ابوبانی تازه ابوبانی یعنی چسر ایسکی نو تازه باک کاری اولی بای دو شودونا چنی بدل شو خونده دیو شو دو چو خون بدل کی نو رب اغا خوراچنی اولی بایی دو شرابونا کل حضرت بورک اس کن کتا اولی بایی اصل مصفحانا اصل مصفحا دیتا ہوئی چه گبین پا جام کیوا چو او دا جام پور که نو چه پور که را نو گبین که دو سیدونا خراب دی یو دا گبین که ذک دے یو دا که جاؤ لگا نو جاؤ لگا دا پادش یا بر راشی نو دا ذک پا چمسه بارو خور جزگلو که نزلان دے صاف گبین دے ناغت گبین جاپا بلو کیوارو اجاولا برلان دے, دے پاڑیشی دیتا اصل مصفاوی داری کے رجانت گبین چرے نپ پر پاس زچ دے اور نپ پر کزلان دے جاولش دے اولی بایت گبین نا صاف شوئے ادیل اللہ پا دے کہ حرکتون اما غفرت باید ربنا یہ او سرے دا پشان دا پشاندارا چاہے کہ ہمیشہ بھی پورکے اس کولیچی په دبانې وبګرمه نو ټروتې کیږي تل فقط تا بس نکي زره زره کی کولمی ولا وبلاي ګرني او وېس وروړي کولمی ګرمه وېس وروړي نو ټروتین شیو استوېم پیدا کړ اوباده دینه او سوي چوي دي تا ته هتاکه چويستا سره سره روان وي آی خال کوتا چاغستا مونن کی اولو علم ا صاحبان د علم چیاغت اصحاب دی، دا سوئی، دا منبکی دا سوئی، زان مڑ کئی، زان تبا کئی، کلین تختی، دا دیس خبری کئی مادا قال آنفا سوئی دوست، دو دیا کسان، چی مر والی اللہ پرنو روئی، اتابیشود اقبل خواهشات، آکسان، احتدو چی کوشی شوکا نزید وکم دیلت وفیق آور وکم دیدہ منزل تاقوى تاقوى پر جاری بولکم ضرور صاحب کم نن انتدار نکی منگل تا قیمت چراشی دیتا نا صاحبا نراغ اشرات و علامات تا قیمت علامات تا قیمت چتے لهم نچرت تی دیتا فائدہ فا لهم ذکراہم نچرت بیلیہ دیلتا پندر از کل چراشی قیمت یا قیامت راشی بیان چرته دی بیا نصیحت چرته دی مفالم داور توي تقریکې jihadو کا خدیلو کا ځانکو کا چینته حاجت روابه ځان نه ابا کنه غواړه د پالر جرم جرم یعنی سستی خطاب ما تاسره خطاب پیغمبر ته کنه ویم دی ته چلوې تا ته من غوړتا وره خطاب پیغمبر ته مرات دی نا وان کند فی شک سورۃ یونس ما معنا څه دی وا سبقا نو ورځ د فرض وسټه ا د پالمو مینانو ا د نور کی <تصف> دي سوسی وی دي الله موږ ته معفیو کئ امیره جہات ته خطاب سوسو شې کتان سوسی شې نو بخنا ورا بخنا ورا د فرض ځان ا د پالمو مینانو اللہ پھیرےگی متقلب کو راجر ذیل ستاسو دنیا کې هټې کڼ تاسو په آخرت دنیا کې چتکه منځل ته ورتځي صورت اول حصہ ختم شو پترغیب لجهاد او بشارت للمجاهدین اګه جدار دپار دا عدم داهی او ذمه یې چې بیان د مناقکانو دی چې مناقکان په دې جات کې سمې وائی آقسان چی زایر ایمان رو رئے لئے ولی نازلی گی و صورت دا جہاد یا دا جہاد حکم نراجی کاشی جہاد رائے نکالا چنادل کریشی و صورت موکمتون تازا موکمتون قطعی چی امر اللہ کری اموکمتون تازا افرض کریشی پریکی قتال زکرہ فریضا اللہ او آیات راولی او آغیر صورت کے کتال فرض شوید، نویدی تاکستان تزرور کی مرض دے، چی گوری تاتا پشاند کتلو دا آغا سری، چی پتالو آغا دے پتا باندید علامات دا مارگ، لکا پسری مرگ راشی، آستر کی نگر اوچوی، صورت حضاب کی معنی مان کرو، گوری تاتا پشاند کتلو دا آغا سری، چی پتالو آغا دے پا آغا باندید مارگ، برجا نرامخ شده، درگر والی دا، تاتا ام گنا، بلتری علامت تامکی شام نبیلی گوری تاتا پشاند کتل دا غصری چاپ پڑکر دے اغلار سشی پڑکر دے علامت دا مانگی چاپ دار گئے نظر منافق نظر چاو دی بیا چطور تاوی جیاد تاراشا نظر تک سیڑی نظر چاو دی او آری زان نه جوړ کی په زان مر غاولی کی جوړ نه منافق چه کله بیا اند منقرشین داسي نی نی اګسان دغه کی مرز دغه نه پاک ګوریتہ تا پشانې کتلو دا وسری چیر پټ کړی ذرالا یانه مار ولایت رید الله حالت فاولا لهم دې دلاله دغه حالتوم خره چنده لا سینه مر دی تا خیر لهم دا دې دا الله قرانه دې کار دا چې دې چې تيار دې چې دې ځ حکمران غره لطاعت الله خير العلوم يا طاعت يقولون قبل القتال طاعتون وي بدې په خا دې طاعنا منلي منل تیارم تیار پهاوي چې داوالي چې کله jihad موکانو نو يقولون طاعتون وی با دی منل دی منل، تیار متیار دی جعات دی مکی اویدات شخواده اولا معنی مان کروه تاعتون تا تاعت اللہ خیرون را هم ذا می سلنا جو ای که سا دیوزی فکار دو چه تاعت دخرای تابیداری کروه چه امیر دی جعات دیاره چه مکی دیم وقولم معروف ويناء خاء ويناء الدين تعالوا سيبديهاتها ويقولون قبل القتال قول المعذوه القتال للمكي خي خبره كله وك مقرع لنا بإمان شق وقالوا المعذوه انخيروا لهم ويناء الدين ديلا غرواء كأمير وطن جهات خبره كله نجبه اليك بالكل ذو تي عارمه نقرأ كمضبوط كيف يقبل ارادة فايدا عظم الأمر کله کې مضبوط شوې استاړ نه تزه دایته موږ یا چې کلم حکم قوی شو نڅوانشار اکرې چا ولري الله تعالی غره دی لره مکه درو وی نو اوس چې مقرال نو سړيشتان وی نو طان لغې جواب تیری جات نه فساد کې دنیا کې طان لغې دفن لجات ها راسه انکو دی علیکم القتال معنا سوره بقره کې ما کړي توان لا رئید یا اختوب در جهادنا بد بشاید توان لا رئید بچاؤ زان بدکولی چه چه تر جهادت اللہ نشوی زان بدکولی تر جنگ نا نشی بدکولی چه نشی بدکولی نور ندی افساد کے دنیا کے اپری که قلوالی نا امیر اتاعت تنکی نتا اگل صلی اللہ رحمید اللہ پیخویا دارنگی چه تر جهادت اللہ نشی نو تا د خدای سره رشتہ پری خور او تو قد دي چې فلانه کی دي الله تعالی نو قان نکړه خدای هران دي تر کې رانځي تر کې خدای دې دینه هدايت سلب کړ نو سوچنی کې په قران کې چې قران فرضوي ورځ آتا او قران وي چې ځان نشي بچوړې نو ځان نه ځاد نشي بچوړې نو ته د قران پر کې سوچنی یا پرلو باندې تاله رږي اقفالها اځمی قلو تراځي د زړه تعالی هغه ختم القلم یا پر زړه باندې دا درنده لګی ویلی تاله لګی هغه تاله چې زړه لګی دوی د زړه لګیو تاله سيږي ختم القلم چې قرائت پدې مورواله استا یقینا که سان چې خپل شپشا باندې پدان چې بيان شې ته هدایت هدایت سنته سنت کرتا او خیلی شو بیان شر شیطان خیستا دی لیا عملوی دی سوال زینا امیدنو که دی شیطان و بشی و ایسر یا دا دیو جنا چه دی نو دی نوی اغی خلقوطا چه بدکنه لیو دا اللہ حکم ما نظل اللہ جیاد اوی دی آغی خلقوطا چه جی جیاد تنت نو دی منافق غیتا سر مانی مونتا سو بازی خبری باده خبرې چې تاسو بیا تنه دي موږ هم درسري او کومون کړي موږ بیا چوده یان ما غې ته دی موږ هم درسري باده کارونو تاسو سره شېکو ا دخلي وینا باغې سره کوم دا دی وجنه چې څو دی هغه ښالګتا کوم کړي نو بیا چوده منو تاسو باده خبره باده خبرې الی دیاد نو کول او لا پېږي پجرګور دی زسوين بهارت دی کله چې اخلي روحونه ری فرشتو او هی ولا مغونه کناټي فرشته وي چې ته نه پاتې شې ادا دیو جنا چې ته بیا بشو داشې چې وسکلې د الله الله وسو پسو چې نه فاق وکړه الله وسو پدې چې জ্ঞাত لرانی شو نو دې د فراید او خبره تابې شو چې کومه خبره خوای وسه کوي الله رضا منتیا رضا میں زیادہ لفظ یاد کیاں بے برباد خوائے دے دے عمل نہ گمان تے آگ سان جل کے مرض جاتے چیو بن کم دے دے کینی زگن کنا کی جددا بہت حاسد بخش کرنے کمو مینان تا کار بکم چدا بےمان سوسے اگر رضا کی زمین نو کھیم تا استا اوکھیم تا تے دئی نپے نے دے دے پالا مو چې خبرې وکړي عمل وکړي کژمار زاشي د خیم تا تا دیل را د پیجنې ته دیل را پالمو علامه به درته وښینې ا پیجنې دیل را پلو القول له پلو له جا چې خبرې کوي نته پیجنې د منافق علامې د مرامه تصري علامې نه جزري سر کته وي نو سر کته اتيجيني ديللا في لحن القول طلب لیجه کې الله پويږي پامنې دې اذمای کو کوم تاسو ایمهنانو ترغه چې ظاهر کوم مجاهدین تاسو نه اکلک ا ظاهر کوم تاسو حالت ونبلوا ظاهر کوم تاسو حالت زواد معاش کوم چې تر دې کې خلقو ته سرګند کوم چې داب ځای دې میدان ته चले مورچه ته चले اغا بلمان منافقنه یقین انا کسان چه گفر اوکو ابنچو دا اللہ کتاب خلاف اکوالی پیغمبر وشاق الرسول بیلا جمعه دا خلاف اکوالی پیغمبر پاس آئینا چه زایر شده تاید آئیت نقصان نیسی رسول الله تایس ابرباد بکی الله دی امالونا یادلی مولاد آگر اما دا خبر اکولا چې په بیدت سره حبت تاعمال ہو رایی چه او سری بیدت اعمال څنګه په شرک راکېږي په ارتداد تباکيږي مداري کې یو سره د سنتو خلاف کوي الله دا غا اعمال بربادي زمات هغه په هغه حدیث ابن ماجه وايي کړه ان الله لا يقبل لصاحب بدعه صوما ولا صلاتا ولا حجاً یقینا الله د بدعتي موږ حج زکات نه قبلې او حدیث کې ځوف ده مینه زو حدیث نو لو قران وو قران وایي که خلاف د سنت اوشي نو الله دا عمل ورواي ما د ايا ته نوستم ما یو په کوفر تر عمل خاري ان الذين كفروا یو جمله چې کوفر کی ارتداد کی نو عمل برباد شو واسد وانذ باللہ ابان کی خلق دا لازم کتاب دا دین بل پر دی باندې چې اوسه خلق او داوی قران ته درم ابل درم و شاق الرسول شاق الرسولی بلکر رہے خلاف کئی دی پیغمبر پرزا جنہا چیز بیان شو ادایت ادایت تو شو خلاف کئی وصحیحبتو آمالا هم ایقین اندر آمال میں برباد کرو چی اوسرے خلاف کئی نو اللہ در آمال برباد دی دانی جی اوسرے کوبر کئی اولی ندر آمال برباد چی ایمانوالا هم اتعاطو کئی د الله اتعاطو کئی دا پرنامبر امام بربادوی پر عاملونا فماسیت یا ماسیت تیوکونا عامل دا برباد شو یقینونا قدان چو گفر یوکو بندی کخلق دا اللہ دا کتابنا اب امروشو اوکا فران چرے بغننک اللہ غطا لن یقفر اللہ چرے لن لپار دا, دا استمرار رازی دانا چه مزاری تقلب المزاری و مازی انفیان اگر قاعده چې مفرد وی کلام کې چې منذور ځای چې معنی استمراري چرې الله دې چې هغه نن کوي نو مس فلاتین نور کوي چې د منافقانو عمل بروا دی ادمو تاکاشرین نو لعنت وایي نو مس چې کوي چرغوالي کوفار زده تا چرای روو کو وانتم لا له الله دربان کې بلند تاسو د خوای دربان پوڅتي الله تعالی فرده انوا برباد کی وا ترے ترو تو بربادو باتلو ان بربادئی اللہ ساسو مننا ته کو مخوا است عمل ن بربادئی تجی یاد لری نیترا وتر تر رجل کله کم کی او تر تر رجل متاو او خیوی سر سری ن توڑو دسته تختے ولن يترى اعمالكم انبرباږي نغراږي الله تعالی مونږ نه تزيید بنه دنیا سره یې جاز نذکري په دنیا مې نه یقینا جن دن دنیا لويدي ولاون غفلت اگر تر تاسې ایمان نړۍ په ځان اذان বজکی د منافقتنه مذرب کې الله تعالی او جنستاسو انګوړي الله ټول مال نستاسو خدای دانو چې ټول مال ځکنه ال ورزاشم خوړای وي همت او ته و وکا ولا اس الکوم ان غاری فرتازو نماستاسو که چر غاری فرای دا مالونه تاسو نه ازور ای اس الکونو غاری فرای کوم تاسو نه دا مالونه ازور لګی الله چې اروبله وختم نو بګل بو تب خړو او بو جی ینه اسلام سره عربو چې ته اسلام باندې مینې نو خدای انسان دي ټول مان نو غاری دن نو خدای ټول مانو غاری زور مړه گئی نو بیت نشور کوله او څنګه اسلام سره وخت کاری شي خبردار تعزیدا کسان چې بلل شي تاسو دې خبره تا چې خرچ کوي پلازه الله کې نو کې جاد او انس انفا زکه دا دا مینه یو بل سره جوړتي جihad بغیر انفاق نکې تدیاد ورې همغه انفاق وکړي نو دیو جنې انفاق مصلی په اخر کې رااغه خبردار تاسو یې راځئ ته چې بلل شي چې دا الله کې نو باه استاد نو بغل کړي اچا چې بغلو کو نو بغلو کو فرزان سره د فای رحمت باندې کو الله غنی او تاسې مرتاح اخوا وختې د jihad نه نو را وړیو قوم به تاسو نه انوي تاسو غونډې اور بنوں قوم پیدا کی اوریں جہان کی دارنگ کہ قوم واوری نو پیدا کی اوریں بد اللہ بیان کی صورت کی ترغیب ال جہاد ہو اور صورت دو ہے سر نلصا تن ترغیب ال باقی نلص پردمنات کین حالات اور اخر کی ترغیب الانفاق مخی